Imnul al treilea al Sfântului un teolog, unul dintre cele mai uh, mici imne ale sale, care are prescripția ce e monahul și care e lucrarea lui și la ce înățimea contemplării, a teoriei, a fost înălțat. Monah e tot cel neamestecat cu lumea și care vorbește neîncetat numai cu Dumnezeu. Privind este privit, iubind este iubit și se face lumină strălucind în chim negrăit. Fiind zlăvit, îi se pare că e tot mai sărac și ajuns familiar, intim cu Dumnezeu, e ca un străin, o minune cu totul străină și cu neputință de exprimat. Din pricina bogăției infinite sunt sărac și mi se pare că n-am nimic, deși am mult. Și atunci zic însetez din pricina mulțimii apelor, și cine-mi va da ceea ce am cu bogăție și unde voi găsi ceea ce e înăuntrul meu? Dar cum voi ține ceea ce în același timp înăuntrul meu și în afara lumii, căci nu se vede deloc? Cine a urechi de auzit se audă, înțelegând cu adevărat, cuvintele unui a lipsit de învățătură, rima ta, agramatul. Aceste cuvinte ultime au fost foarte răstălmăcite de către criticii Sfântului Simeon Teolo, considerând că el era un agramat, că nu cunoștea să scrie însă aici nu era vorba aici nu e vorba că nu știa să scriem uh, scrie, scria foarte bine uh, era chiar uh, <coughs> tach tachigraf și caligraf uh, ce uh, vrea să spună că este lipsit de învățătura filosofică din afară ce are învățătura de la Dumnezeu vrea să spună că nu nu cunoaște um, filosofia din afară, um, filosofia profană, pentru că el considera că adevărata teologie și filosofie vine de la Dumnezeu, vine prin luminarea dumnezeiască și prin vederea luminii dumnezeiești.